Lasst mich mit dem Zitat eines Unbekannten mein Referat beenden. Computer werden den Menschen immer ähnlicher. Sie können bald alles, außer denken. Ich freue mich jetzt auf eure Fragen und unsere Diskussion.